من كل ارض انادي انا اسعى لنصر العباد اسوق بالهم نفسي في الوهادي كالغيث اجري وخلفي وخلفي ماء يسيل وادي وادي بنلبناء بارض لا ها من الموت حادي واني صغار تواروا بالقصف خلف العتادي شَاءَ وَسُرَّ فِي وَلاَ يَذُرُّ اللَّهُ شَيْئًا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا إِن أَخَذَكَ حَدِيثُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى سَيُعِيدُهُ وَعَلَيْهِ قَاهِرٌ وَشَرٌّ وَلَمْ يُنَادَ رَدٌّ وَقُلْنَا عَقَدَتْ بِدْعًا وَقُلْ بِدْعٌ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِالْكِتَابِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ قل لا اله الا انت يا ايها الذين الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ثم اما بعد زحلا برпада الله جل شانه господар wszystkich świętości ono me koi jedyno zasłuży do celebowania ono me koi nema cudroga ono me koi najda uz džezel i šedatim da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanje Allahu kosanik i taša svitostanika posla sa istinom i yatim dokazom na suđenjeg dana onaj koji slijedi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dok da ne krao me puto a onaj ko glavu okrene od njegove upute i od sunneta kojim ga posla Allahu dželle šanehu učinio na to i šetuk i tina Allahu dželle šanehu li ma lese hudi ne fealahu selam i salavat Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu ana amin azati imkanja na moi braci povodite se za recima Allaha te bareke ve taala skoje mai pohvale ummat rasulullah sallallahu alejhi ve selle kome pohvalio njegove sledbenike prije svega ahhab radijallahu taala anhum اجمعين kadaka azli shalla azza wa jal kuntum khayra ummati ukhraja fir nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah nije snaj godi narod koji fezlok i Allahu tejalal chaanu vjeruje. Fa uzvišeni aznaja zal fomeno osobinu ummet rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem. Ata usbina jeste da su oni ti koji nareduju dobro, koji nareduju ono što Allah tejalal chaanu naredio i ono za što on uzvišeni rekao da je dobro. Isto je naredio rasul sallallahu alejhi ve sellem. Izabranio ono što zabranio Allah tejalal chaanu što رسول الله صلى الله عليه وسلم كيكاج مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم نرجو يتذبروا ايواضراчайте dobro frie nego što budete činili dove Allahu dželle šanehu ali vam sneće primiti naredujte dobro isprečavajte zlo frie nego što budete činili dove Allahu dželle šanehu frie nego što molite svog gospodara džoveden ali vam dove primatiti neće vam se odgovoriti na al-Chetab. Ove drugim citatima iz Shebjata al-Lahdjeleshano ukaze da ummet Muhameda sallallahu mora biti ummet koji na dobro i sreća vazlo. koji se brine o stanju ljudi na se brine o odnosu ljudi prema svom gospodaru al je to osnova. I kada se sve stvari dognu ured i kada se ljudi budu pokorni gospodaru svih pietova alifu Allahu aleyhi wa sallam, onda vladati mir i spokojstvo na zemlji i ljudi će biti u blagodatima Allaha Čelešanu. Dok kada toga nema, kada toga nema, Allah Čelešanu će uskratiti ljudima spokojstvo na zemlji, rahatluk, mir, ljudi će živeti u problemima i dan ono će stalo razbijati glavu o nečemu što će danas ili sutra napustiti i od toga nikakve koriste neće imati, nikakve koriste osim što se neće imati. Zato cijena moja braću iz ovih riječi Allaha i njegova potanika sallallahu alaihi wasallam vidite da je obaveza Lu'minu da vodi računa i da naređuje dobro i da odvraća od šerra. Da naređuje ljudima dobro i da, da odvraća od šerra to jeste da sprečava koliko može šerra. Ovo je dakle osobina vjernika. Međutim danas, danas subhanallah šta ljudi naređuju i šta zabranjuju? Danas celokupno stanje muslimana u našem narodu upravo se ogleda i najbolji pokazatelj jeste ono stanje u kome se danas naš narod narazi. A to je stanje u kome nema pokornost Allahu Đelešanuhu osim ko pojedinaca i nema naredivanja dobra osim ko od strane pojedinaca i nema skručavanja šera osim od pojedinaca. Dok je većina na stranu onih ili se umješala među one koji čine pesad na zemlji koji su u nekokornosti Allahu Đelešanuhu i po straniku s.a.v. koji absolutno ne interesuje Allahu Đelešanuhu zadovoljstvo, zahtivi gospodara čiji svjetova i onih Ono što je ostavio Resul s.a.v. za sebe. Danas su se ljudi prebacili na druge stvari naređivanje i zabranjivanja. Danas je preče i više ćemo čuti kako ljudi naređuju ono što su naredili njihovi politički lideri ili vjerski lideri. Ili kako zabranjuju ono što su zabranili njihovi politički ili vjerski lideri dok zatvari koje je Allah djelašanuhu zabranio i naredio, nema interesa među svijetom. Nema interesa među svijetom. Zato mi vidimo kako većina živi popust džahila koje nikada za istan nisu čud. Kako većina u ovim našim krajima ne odaziva se Allahu djelašanuhu sa pokornošću. Kako i onaj mali dio koji dolazi u, u mešćide u džanije vidimo kako i taj mali dio danas je u mešćidu a sutra je na poziv svakog šeštana koji da pozove. Zato su nam vašari, teferiči, prepuni na hiljade ljudi samo odlazi. Zato su nam kafane prepune. Zato su druge pogane i ružne kuće prepune. Sve sada na svakoj strani, na svakoj strani ima, da ne govorimo o ulicama, da ne govorimo o razpratu po samih ulica, o grijehu i tako dalje, i tako dalje, šta se sve čini i našta uopšte ovaj naš narod više riči. Svojom vanštinom da ne govorimo o njihom povjedenju i njihovoj govor akciji. Saudacija na moj vratcu. Kada vjernik da sve od sebe i nareduje ahij. Ispričava čer, tomu je jedina mogućnost da bude kažnjan kazna Allaha vele shanuhu onda kada se Allah zel shanuhu susli kazna onaj koji su nepokorni ne poslušni. Jedino se može odbraniti da ne bude kažnjen ako bude naredivo dobro isplečalo zlo. Da će ga Allah zel shanuhu Kao što je dosta predaj rasulata sallallahu alejhi ve sellem da je Allah zel shanuhu kan بينو اسرائيل يدان يدان نار بينو اسرائيل ذاكلي يما فلمه كويسوبيلنا فقون الله جل شانه u tom femenu su kaže Ibn Gafirahme Hulautana bile su kaže tri skupine bili su oni jer njima je bilo zabranjeno da, da loge ribu da loge ribu pa su rekli jedi su varali Allahe Zilešanu varali Allahe Zilešanu uzabasivali mreže petkom pa ih vadili nedeljom su pa se bilo zabraha jedi su to radili drugi nisu to radili ali nisu rispreštavali ove što rade sa igrije već su vjerno su to posmatrali i bila je sreća skupina koja niti je radila grijed a borila se protiv oni Koji su, koji su to činili. Zabranjivali im to. Kada je došla kazna Allaha Đelešanuhu, uzvišen je kazne dvije skupine. Kaznio je one koji su činili grije, koji su lovili ribu kad je zabranio. I kaznio je Allaha Đelešanuhu drugu skupinu, to jeste one koji nisu činili grije, ali su mirno posmatrali i nisu zabranjivali onima da čine grije. I poštede Allah Allaha Đelešanuhu samo treću skupinu one koji, koji nisu činili grije i koji su zabranjivali da se čini grije. To jeste one koji su zabranjivali da se čini šerv i pesat po zemlji, nije Allah dželješanuhu usprije, nije Allah dželješanuhu poštredio kazni, dok je sve druge kazni. Zato i nama, cini nama je vraćo, i nama u našem vremenu, nema sigurnosti od kadna Allah dželješanuhu, osim ako budemo narekivali dobro i budemo sprečavali zlo. Tada kada to budemo činili, onda inšallahu ta'ala nadati se da će nas Allah te baratno ta'ala poštediti, onda kada bude kaznio zolom i nevjerniki muši. Svogacijena moja braćo, zašto ovo govorim? Govorim iz razloga da ukažemo na stvar inšallahu ta'ala koje su pred nama. A to su događaji u kojima se dešavaju navodno nekakvi praznici nevjernički, nekakvi nevjernički praznici kojima su mnogi muslimani ili većina našeg naroda prišlata u svojim praznicima i slavi kao svoje praznike i prihvata kao svoje praznike i raduje se njima kao svojim praznicima i čestitaju jednim drugima te praznike kao svoje praznike ili pak čestitaju drugima koji ne pripadaju u vjeri Muhammeda s.a.v. Svakako da ovo stanje ima svoju pozadinu, a pozadinu je da kod oni koji su prihvatili emanet, da te ljude podučavati Kur'anu i Sunetu Rasulja s.a.v. nestalo emaneta i to je pogađeno i ljudi Niti su se potrudili da uče, niti su imali nekoga ko će ih goniti da uče. Tako su zapustili i sebe, a narod još više repustili grijehu i nepokornosti Allahu Tebareke te wa ta'al. Zato vidjetemo nežalost da upravo od onih koji su najodgovorniji, koji su stali na najveće fotele ili stolice ili mjesta... Unedjo poznjasina kao prestavnici i slavama i oni koji će podučavati mucemane i slavu. Videćemo da iz tihovi usta za ove praznike izlaze čestitke nevjernicima. Da im čestitaju nove godine, božićje i raznorazne gluposti nevjerničke, dakle praznike koji su, koje su te nevjernici usarili u svojim životima. Pa onda svakako kada to neko s tih pozicija govori i to narod sluša, šta će drugo da zaključi osim da kaže pa Ova je stvar, znači, dozvoljena i nektemu da je dozvoljena, več je ova stvar preporučljiva, možda je kak i narežena od Allahovu velikanovi, počanice, ali i sratu Vestelam. Je kaže što kaže, Reisul Emanu to kaže, Lufti to kaže, ovaj to kaže, da pele ljudi pozicija koji su poznati, kao predstavnici Osmana, oni koji ih vode putem ka džennetu, zato uzimaju dokaz iz knjige Allaha dželle šanuhu koji tumače na svoj način, pa su dali reč Allah dželle šanuhu kada kaže: "Va idha hiytum bi tahiyatin bahiyu bi ahsani minha aw ruduha." Kaže Allah dželle kada budete onda na taj pozdrav uzvratite lepšim od onoga kako ste po dragani, evo ili uzvracite istomjerom, ili uzvrati istomjerom. Pa suđeli ove reče Allahu dželle şanhu, pa su rekli, vidite, ovdje Allah dželle kaže kada budete a se džani nama dođu pa nam čestitaju Bajram, pa nam čestitaju Ramazan, kaže kaže nama obaveza da mi je ovdje Allah dželle şanhu na reče da ospozdravimo znači i lepšimo toga ili istomjerom da radi. Ovo je nihostepci, tepci koji je samo njih njima to isto. Tepci koji ga ne bude vanati u nej jednom tektiru koga napisao Salamsa u lehli suneto vejbat ovo tumacenje nikom nije poznato osim ovima u ovim vremenima koji se u ničemu ne kažu sa kuranom i sunnetom a sve im nešto treba Zatoaj tvoj dalalet on da uzinaju ajat i tumače ga na svoj način. Izložiti tako potpuno na dželel velečenog i Rasulu sallallahu alejhi ve sellem ineteku se fi din, ineteku fi din. Sjećate ove riječi Allaha te bareke vesela, vidjećemo kako islamska Olenme protumačiva i šta je dokaz da ih treba i moraju se tumačiti upravo ona kako je protumačila islamska Olenme, a da se nikako ne smiju uzeti u ovakom, na ovakom naokatnačeni tumačiti i uzimati za dokaze za pa nakaradna misljenja koja se čuju od ovih ljudi. Ravno se da jedan čovjek došao rasulu laskana Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao je došo uspani farașu sallallahu alayhi ve sellem, pa je rekao assalamu alejkum. Nako assalamu uspani farașu sallallahu alayhi ve sellem reče mu assalamu alejkum. Pa قال رسول, الله, الله, عليه عليكم. عليكم. رسول الله, الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله. Pa mu odgovori uspani farașu sallallahu alayhi ve sellem neka na tebe selam, Allahu selam ورحمه الله يا الله وليك. A? O je bio gost uspani farașu sallallahu اخر فقال ذاتم دوشي други човек реко السلام عليكم ورحمه الله لك الله والسلام الله يا الله وميلوك فاي реко الله عليه الصلاه والسلام فقال الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لك الله والسلام الله وميلوك الله وبركاته ثم جاء اخر ذاتم гадодје трети човек други السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فلك نتقى الله والسلام يا الله هو يلا الله يا يلا هوتانيت فا كادي الرسول صلى الله عليه وسلم كادي ذاك الاول هو ركوا فقال النبي الله عليه وسلم وعليكم نفعه انتبه كادي هو اسوى اسوveno فستاني قال اسلامو كادي وعليكم نفعه الله عليه وسلم يا رسول الله ردت على الاول والثاني كجوضه هوتانيت تي سينه تلان uzvratio uzvratio si onom prvom i onom drugom koji te jest sa boli od onoga što su tebi nazvalio selam od pozdrava. Vokultu li salati va alekum alekum selam srećen samo alekum alejkum alejkina ser. He kale, pare Rasul sallallahu alejhi wasellem. Innal awwala sallama wa abqa min at Kaže prvi je došao, pa mu pozdravio i kaže u pozdravu je ostavio mjesta da mu se od onoga što je A samo rekao assalamu alejkum, onaj prvi. Detttu ahiibi ahsenne minme žeajabigi. Va mu kaže uz vvraju ka lepšimo to nuga se timeme je on došaooso jest se o tonuga kako on navomerla. Kezavi ke stani, kaže isto tak pos isto tam tako posupje teju pristanju drugi. on je došo sajepšime at salamu aikum rahnetullah Vamu u uzvraijo se lepšímo o tonuuga te o došo dogajuči još ugaratu. O inna saėsä že bittä hijati kuliha. Kažar su siite trekt on Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. A? Uposunio. Salam. salam. Faradatu alaihi misleva'i pasmu, ja kaže njemu, uzvratio sa istim onim štim je došao. Zbog čega sa istim? Što još nije dolo ko pa ni Zato što je cela ograničen na ovo. I nema više dodavanja. Nema više zijagata na ovo. Nema dodatka da još dodaješ, da nešto izmišljaš još. Ovo je granica, kako stovimo u jednoj srede i koju doduše su neki ova, isponiruli da je vajib, ابن ابا السلام السلام. صلى الله تعالى انهما ذا ركاء ذا ودراته نهايه لك يا زمرشيتك زمرشيتك كلام نهايه الصلاه توي اذا preko toga nic nie ma dodawania zato ten namaj lekarz kazuje sam ci uczenjati nadzwati celan jeste mustahab jeste sunna potanika sallallahu alaihi wasallam a uzwraciti uzwraciti na celan jeste farz قولان احدهما ان ان فرض وده عام في المسلم والكافر وهذا قول ابن عباس وقتاده وابن زيد قالت اي كانوا koko ga imaju dva govora to jest da je vazim uzvratiti obavezno uzvratiti na selam kaže prvi govor jest da je farz uzvratiti uopšte na selam došao on od muslimana ili došao od nevjernika i ovo je misljenje ibn Abbasa i Katada i ibn i kaže drugi govor po ovom pitanju jest anahu sel muslimina don kafir i hada qaul ata kaze drugi govor u pisanju jeste da je vazi obaveza da se uzvrati na selam da se uzvrati na selam samo muslimanu a da uzvrati kafiru na selam i ovo je govor dakle a pa ibn abas radijallahu taala anhuma Tu reddu bi akceni minhah ana ahlil islam, au mislihah ana ahlil kufr. Kajže uzvratiti lepšim od, od zake nadvanom selama, je se kaže od se da uzvratis lepšim muslimanima. Muslimano da uzvratis lepšim, do kaže da uzvratis islim, to se kaže od nosina kufra. فَرَنَّتَ الصَّالِحِينَ تَعَالَى رَأَى لَا تَبْدَ أُولُ يَهُودُ بِالسَّلَامِ فَإِن بَدَؤُوكُمْ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ كَأَنَّمَا اتَّطْوَّنْتِ بِالسَّلَامِ يَهُودِيِّمَا كَأَنَّمَا اتَّطْوَّنْتِ بِالسَّلَامِ يَهُودِيِّمَا وَإِذَا هُمْ اتَّطْوَّنُوا بِالسَّلَامِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ نَفْيَنَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرَى مِمَّنْ كَانَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي تَانِ يُوبُ حَدِيثٌ نَرَى Niko spominje takve ove stvari, da je ovaj spomenuti ajed, dokaz da je obaveza da kreći tašnjeve, nicima njihove praznike i tako dalje, to što to čine, to što to čine ljudi koji se pripisuju islamu. Kaže, kaže ovaj hadis ukazuje da u selamu nema povećanja iznad navedenog, assalamu alaikumu rahmatullahi u bretetu. Jer kaže da je propisano više od toga, Allah upraštanih alaikum, to bi dodao, što ga ako muslimanu bude nazvan selam, Kako je profi insano, on će na to uzvratiti. On će na to uzvratiti. Pa dakle, ako ti ne nazove salam, assalamu alaikum, ti ćeš mu uzvratiti. Svabodimo toga, dodajući, wa rahmetullahi ili odarakatuhu, sa koje je došlo u drugoj prezaji, da ona je po uzvrati, wa alaikumussalam, ima deset, ima deset sevaba. Ako doda, wa rahmetullahi, ima 20, deset, ako doda, odarakatuh, ima tredeset, tredeset sevaba za takav celam. Zatim kaže, kestijisa ti kršćanima bolbić. I druge vjerstje praznike. Harram je, kako nam kazuje Ibnu Al-Qayyim, Rahmehullah Ta'ala, u knizi Ahkamu Ahli Zimme, gdje kaže še spisati na nečemu, što je vezano za nevjerstvo, harram je. Ake, še spisati na nečemu, što je vezano za nevjerstvo, to je harram. A kako njihovi praznici nisu vezali za nevjerstvo? Kad oni sami odnaka karakteristika nevjerstva. Jer svaki braćo, svaki sistem, s kojim danas dolazi iz šeita lana Tumma on dolazi cjelokupan, makar ga ti ne vidio takvi, dolazi sa svojim zakonom, dolazi sa svojim praznicima, dolazi sa naredzama i tabranama. Zato i ta demokratija koju toliko probovišu kao deko svoboda ljudi, vidimo da dolazi sa svojim zakonom, dolazi sa svojim praznicima koje izglesavaju u skupštinama i koje naveću drugima, svi da i moraju prihvatiti. Makar se drugi odupirali tome. Jer pravo prava upravo je kod onih koji imaju snagu da to provedu, da to provedu i nabaze na drugim. Kaže, zato Ibnul Kajim Rahmanu Vatala, takav je slučaj sa čestitanjem nevjernicima njihovih praznika ili njihovog posta i pri tome im reći srećan praznik ili čestitan ti ovaj praznik i svično čak i je ovaj koji čestita čist od nevjertva to se smatra istim haramom kao da čestita nevjerniku na klanjanju pred krstom ti kao da mu čestitaš taj praznik, isto je kao da mu čestitaš na nevjertu u Adi Su Rasulullah s.a.w se kaže, zadovoljstvo sa kufrom je kufr. Onaj ko je zadovoljan sa kufrom je kufr. A nebogno tome, onaj ko je zadovoljan sa grijehom je grijeh. Tako čovjek ne mora da učini kufr, lično, da bi postao teafir. Dovoljno je da čovjek bude zadovoljan sa kufrom da postane teafir. Jako ga vukama ili očima ili ne znam, nije učinio. Ali samo zadovoljstvo sa kufrom je kufr. Kao što je zadovoljstvo sa grijehom, grijeh. Kada vidiš, na ne rekućini grijeh, a ti ime, samo to zadovoljstvo ubacujete da ćeš imati grije za ono, zato što si zadovoljno tim grije. Kaže, tu je veći grije i mrže Allahu Đelešanu mu nego, nego da bi se čestisalo pijenje alkohola ili ubisto čovjeka ili činjenje bluda i tome slično. Subhanallah. Veći grije da mu čestitaš neki od njegovih praznika nego da mu čestitaš što se napio ili da mu čestitaš što je počinio blud i tako dali, tako dali. Zašto? Zato što su ovo grijeci. Ovo su grije jesi koji su dakle poznati i među muslimanima i među nevenicima. Međutim da mu čestitaš Božić. To jeste čestitaš mu Božić. To znači čestitaš mu rođenje Boga. Jer su oni i calih i svaratu osana za Boga. I ti mu čestitaš rođenje Boga. Auzubillah, potvoru i laž koju sredzili na Allaha želeš Ona i komu to čestita, nema sumnje kao što ćemo vidjeti. Sad hanecijskih učenjaka je potom tom pisanju najotspribrać. I spomenut ćemo ga inša Allah z je koji se pripisuju Ebu Hanif i njegovom da vidu na čemu su Hanefijski učenja Istinski Hanefijski učenjaci. Ne ovi izrodi i ovi koji na sve liće osim ne liće na musliman. Zato, dakle, kaže Ibn Kajim Rahim Ovo tala, dakle, veći je grije da mu to čestitaš, nego da mu čestitaš pijenje alkohola, činjenje bluda i tako, i tako dalje. Ima kaže mnogo oni koji ne vodeće računa o vjeri. Čine takve stvari i pritome ne shvataju kako je ružno ono što čine. Onaj ko kada je cestita, nešto što je grije izmišljotina ili što vezano za nevjerstvo, tak rizikuje da se na njega izvije Allaho želešanuhu mržnja i srđba Allaho tebareke tebareke v.t. Na drugom mjestu, imun je Svajibrasov v.t. kaže, ona je ko čestita nevjernicima praznike. Ako se već uspije sačuvati nevjerstva, nije se uspio sačuvati očitog jasnog grija. Očitog jasnog, jasnog grija i harama. Dakle, časti čovjek ako uspije u tom čestita that is bigna da nepotene kyafi samin pin onda neer is begoto da pocini da pocini yasan haram ni yasan gariha allah tabaraka tabaraka wa taala auzu bishana allah dalla shanu kaaje tisdzilla in tasulu fa in allah gani yun ankum ako vi budete zanievovali ako vi budete zanievovali budete naviernici allah dalla shanu bi ni in allah gani yun ankum talla dalla shanu niya wa islama talla dalla shanu niya nije zadovoljan, da mu njegovi rogovi činjenku. Ako budete zahvarni, Allah Đelešanu će biti vam zadovoljan. S druge strane, Allah Đelešanu mu je objavio da je, ovaj din, da je ovaj din koji je objavljen i spušten da bude din ljudima koji hoće da robuje Allah Đelešanu i da se spase na Dunjalu koji nakrenetu. Din koji je upotpunjen i u kome nije ostalo praznine i mogućnosti da danas neko nešto mijenja i da danas neko pomjera granic Inshallah Allahu Ta'ala shanuhu, vjere kada uzvišen je rekao al-yawma akmaltu lakum dinakum watamantu alaykum ni'mati waraditukum al-islamu dinan. Dana tamam je vaš usavršio, blagodar prema vama upotonio i zadovoljan sam da vam islam bude vašom E Etaj islam će traži od robova. Taj islam gdje se za čovjek predati gospodaru sve i samo slijediti. Jer i Rasul sallallahu alejhi ve sellem nema druge obaveze osim samo da prenese od Allahu Ta'ala shanuhu. Ništa da dodate samo sebe, samo da prenese I na nama je to prenešeno da slijedimo i da prenosimo dalje to što nam je prenijeto. Ne da izmišljamo i da mi nešto tepsirimo i da mi trošimo svoju inteligenciju. Ne. Samo da slijedimo ono što je došlo do nas i da to prenosimo, da to prenosimo drugima. U svakog slučaja, svi nama je vraćao, svi ovi praznici jesu stvari koje su izmišljene od strane ljudi ili su pak praznici koji se pripisuju nekim dakle vjerama mimo vjere. Allahe dželjašanu. Da li oni bili ustanovljeni svoj njutini? ko indijana ili ne bili opšte nije upitno iz razloga što je Allah dželle šanuhu selate eljere zerogira puštanjem i slavno puštanjem kolaana časnog istanja Muhameda sallallahu zato svako onaj i ko je bio na nekoj drugoj vjeri i ko je bio na nekoj drugoj vjeri makar da mu je bila ta vjera originalna dodatak Kur'ana obavezno je da to da to dakle taj šerija da napušta i da se prihvaća šerijeta Muhameda sallallahu alejhi ve selle zato zato što uzvišeni kaže o men yemete vejer al-islam diena, falan yakbal neku drugu vjeru mimo islama, ne će mu to biti prihvaćeno kod Allaha dželejšeano, i tako će na sudnjem danu biti od onih koji će stradati. I tako će na sudnjem danu biti od onih koji će trapati. Zato je Rasul sallallahu alejhi ve sellem upozorio da musliman ne smije da liči na nepogodnjevjernika, da ne smije da se poistovjeti sa, sa nevjernisima u bilo čemu. Kada je rekao, Rasul sallallahu alejhi ve sellem Men onaj ko se poistoviti sa jednim narodom o tom narodu i pripada. Onaj ko se poistoviti sa jednim narodom o narodu i pripada. Zato mi vidimo koliko od našeg naroda ima ljudi koje možeš prepoznati po nekim fragovima Islama na njima da oni ne pripadaju nevjernicima. Koliko ima ljudi? Zato ciljena moje vraće treba sad i vedim da se boji Allahe Đelešanu i da iznese dokaz pred Allahe Đelešanu i pred vijednike da se on razliku od nevjernika, da se on razliku od nevjernika i da sebuje Allah'a jalešanuhu da u onome učevuje po to isti ko nevjernici da ga Allah jalešanu zbog toga ne ponizi i da ga ne uništi da ga Allah jalešanu zbog toga ne ponizi i ne uništi modim Allah'a tebarek wa ta'ala da nas uquti na hak, da nas na istini i da nas učiniti oni koji će dosi hak i prenositi da drugima, Samimira, Rahman, Rahman Alhamdulillah, assalatu, assalamu ala Rasulillah, ubaad kaje Ibn Taymi, Rahman, Allah wa ta' se u njihovim pražnovanjima, svakako za njih znači radost koja počeva na zahodi. To će si sigurno navesti da pridobiju slabijeće. To će si sigurno navesti da pridobiju, pridobiju slabijeće. I nema sumnje da one, oni koji su se najviše miješali sa nevjernicima i prihvatali njihove pozive na određenje njihove praznike slavlja i tako dalje, tako dalje. Oni su bili prvi ti koji su upali u nevjerstvo i u grih nepokornost barakotara, rasulostu lallahu a svakako na našim prostorima. Mi smo svi kada je u pitanju imanu Allaha Čelešenuhu, kada znanja Allah-u tebala kratala njegovom dinu. Mi i svaki njen stan je u da bilo koji od ti poziva ako se odazove da da to ne sluši u potpunosti. Jer mi nemamo toliko znanja, niti imamo tradiciju obožavanja Allaha te bareke od tada. Niti smo od malih mogu učeni da budemo u pokornosti Allaho Đirnešanovi i poslaniku sada Allaho rejda sebe. Mi ti koji smo Allahom dobrotom sad znali za islam i njegove zahtjeve kasnije i malo smo relativno i vremenski u njemu, a pogotovo malo kada pogledamo koliko čuruda ulažemo, jer mi nismo poput sada poslanika sada Allaho rejda koji kojima je bilo potrebno jako kratak vremenski period da u njemu promijene sve u svom životu. Nama treba puno više i vidimo i sami koliko godina smo u islamu i koliko smo malo toga promijenili. Kod sami sebe, koliko smo još manje promijenili toga u svojim porodicama, koliko smo manje još toga promijenili u svojim dijelima, u svome govoru, u svojim, u svojoj okolini tako dalje i tako dalje. Zato druženje sa njima, prijesterovanje sa njima, sve su te stvari zabranjene i čovjek mora da bežiš begava i mora da se udaljava od toga da bežiš sa svojom vjerom ako je resul sallallahu alejhi ve sellem morao napustiti svoju rodnu Meku mjesto koje je nagrađeo Allahu dželle šaneh na zemnoj kopri onda ne možeš da se tjudiš zašto ti se tebe naređuje da bežiš sa svojom vjerom bežiš od ovog društva bežiš od ovog društva neđevi kao munafika grešnika i to je bežiš od kazne Allaha dželle šaneh bežiš od cilja Allaha dželle šaneh nešto da glumiš da nešto sebi Već bežiš od vasveđe hendemske Allahove robe, bežiš od kažne gospodara sviđetova, koji stalno kažnjava, a ne čovjek takav. Dok kažnjava one oko njega nikako da se uključi i da donese zašlučak, ja razla ovaj ovoj kažne gospodara sviđetova, koja može zakusati na moja vraća i čeka da ga Allah želja šanom počne kažnjavati da bi se pokajao iskreno. A neće da se pokori gospodara Cetova, dok je u zdravlju, dok je u imesku, dok je u izobilju, pa da mu roboje kako on uđešini pod njega traži. U komentaru riječi Allah je želešenuhu u suretu Al-Furkan, uzvićeni kaže وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ازُّورَ Opisujete Allah je želešenuhu vjernike katri toni, između ostalo kaže, jedna od osobina jeste njihova to su oni koji ne prisutuju, to jeste ne sve ne svedote ez-zuru šta je ez Pa je u ovim riječima puno mu fesira spomenulo njihovo značenje, jedno značenje jesu muzika, igranjka zabava i te stvari na jedna Ali, Ibn Sirin, Eddahak, Rebe Ibn Enes i drugi kažu to se odnosi na mušličke praznike. Riječ Azur kad je označala nevjerničke praznike. Riječ se da vjernik ne prisustuje takvi učećenosti. Takvim skupovima vjernik ne prisustuje? To je osobina vjernik. Jer je rekao rekao sr. Allah kada je došao u Metinu al-Munavaru pa je našao ljude samo da praznikuju neke svoje praznike. Da se nekim praznicima igraju, pevaju i tako da provodi tako dalje. Pa im je rekao Allah Đelešanu vam je te dane zamijenio, vodim od njih Ramazanski i Kurbanski Bajram. Teda te dane te praznike, Allah Đelešanu je zamijenio, vodim od njih. Zato naša lijeva, alhamdulillah, u upotpunjena. U skopu te potpunosti, jesu i dva praznika koje muslimani imaju šarijatom propisanim, a to je Ramazanski Bajram i Kurbanski Bajram, kada su dozvoljene i određene stvari koje nisu, dakle, nisu preporučnile u drugi vremenima, a to je i da se malo obične pojede i da se proveseli na dozvolen način i tako i tako dalje. Učenjaci grčke pravne škole, braćo, kao i drugi smatraju strogo zabranjenim uručiti poklon nevjerniku na dan njihovih, njihovih praznika. Dok da onoga koji to čini sa namjerom na njihovih bogdana, evo hat el nasefi pravnik kaže, kada bi čovjek obožavao Allaha djelesanom 50 godina. Po to poklon nevjerniku samo jedno ja na ta njihovih praznika želeti uveličati i obilježiti taj dan počinje od venerijsto i svadnu dela propam subhanallah 50 godina kada bi samo obožavao Allaha džellechanu a zatim samo jedno jaje za dane njihovih praznika nedjelnički kupio i poklonio ili imao pa poklonio ne smije niku željeti time uve, u uveličava njihne praznike učinio bi, kaže, nevjerstvo i sve bi mu popalo djelašti Ovo kaže, dakle, ko? Kaže, hap, nebude, en ne sepi, hanetijski pravnik. Zatim kaže, kada bi žele ti obiližiti taj dan, kupio nešto što nije, on ima običaj ranije kupiti, počinio bi također nevjerstvo. Znači, za taj dan. <tus> za taj dan samo da kupiš nešto garderobe ili nešto u kuću, neki ukrat za taj dan. To bi znakilo da je kod tebe taj dan nešto važno pa hoću da ga ne jeris kada počinje vjercija Allahova je tak a ne biski učenjaka i mnogi dape drugi i mnogi drugi zato cenja moje braćo nema sumnje da ove stvari ne će niko osim oni o kojima Allah dželle šanu kaže kada kaže ja je gledin amelu la takun an o vjernici nemojte biti od oni koji zaborave na Allah dželle šan koji su zaboravili Allah dželle Allah dželle šan bih na sebe zaboraviti. I do istra sviđa na moja braća, pogledajmo svijet kako je zaboravio na Allaha Čelešanu. Pogledajmo koliko se svijet, taj naš narod, koliko spominje Allaha Čelešanu. Pogledajmo koliko svijet robuje Allahu Čelešanu. Pogledajmo koliko ovaj narod ističe Allaha Čelešanu i njegov din kao interesantnu temu, temu koju stalno govore, raspituju se, izučavaju, kraže odgovore i tako dalje, tako dalje. Ovaj svijet je zaboravio Allaha tebala katana. Allah Čeleš učinio da narod zaboravi na samog sebe. Zato se narod danas ne interesuje o svome putu do džennetu. Ne interesuje se kako će položiti pred Allahe u svoje račun. da to mi kad žele i reći to je nove svijet. ovaj se narod ne raspituje o džennetu i džennemu. Ova se narod ne raspisuje o jevom od koji će trajeti 50.000 godina. Kada se ljudi grkati u znoju, ne će biti do šlana, neki nekih do koljena, neki do pojaca, neki do prsa, a neki će se daviti u svome znaju. Ovaj narod ne razmišljao tom danu kada će im se sunte primati na peda od njihove glave. Ovaj narod se ubacio i uživio u vjećinu, u vjećinu nevjernika koji danonočno shvatiraju informacije o svojoj demokratiji, o radu, o političkim partijama, o njihovim zašteljima, o njihovim voćnima tako dalje i tako dalje. Da Zato je danas, je na moje braćo, normalni stvar da vidiš kako čovjek govori pre svoje stranke o svom zakonu, o svom katutu, o svojim idejama šta hoći kako hoće makar se time rušio se ukupnije šredo Allah Đelešanuhu i nikomu tobe ne prigovara i nikoga zbog toga ne osuđuje ali kada ti hoćeš narediti ono što je naredio Allah Đelešanuhu ili zabraniti ono što je zabrani Allah Đelešanuhu e onda si ti terorista onda si ti ekstremista onda si ti fundamentalista, onda si ti opasno po kodinu. Ti si opasno po kodinu. Ti koji hoće da Allah ovše nije vlada na zemlji. I Allah va pravda da se spusti na svim rogovima. A ne pravda, odnosno kriv za oni koji su džahili u vjeri, nevjednici u vjeri. A hoće da vladaju ljudima i njihovim životima. Zato ti njam moja braću postičanost na riječi Allah hajde, lašanu, kada kaže uđešani njasin bilah ya yuhladina amanu man jasadda min kumam dinihi fa sofeja illahu mikomen juhibbuhu juhibbuna a dillatina al jerij jahadun fi sabilillahi wala yakhafun la'ma'a illaa Allahu wallahu sami'un kabir ako neko od vas odjere vaše otpadne ako neko od vas vaše otpadne fa allah dzalal sharu ce doći sa narodom koga on vodi i koji njega vodi eljinatinal mu'minin koji će biti blagi i prema vjernicima a izatin ale kafirin koji će biti žestoki prema nevjernicima i jahadun fi sabilillahi volite se na allahun putu, koji se borite na allahun putu, su Jujahid se bi dlagiwala leoome teda i ne se se ničii jek prijeora koje moje oni koji o svim nešto zobasuju stadu i talo in dešto Zato o moja vrača neka svati viei poveda računce neka naređuje ono što ono Allah na naredio. I ne zabranju ono što zabraje Allah žešanju lokanalo. Inek se trudi da prenese se istenu o svim tvariima še jer zasigurno onaj ko bude imao udjela imalo u tome da neko da da ovih dana ne čini harama Allahu Đelešanu ili kupra Allahu Tebare Kretana, time što će da priječiti, da slavi ove praznike i da ih svesti sa drugima i svojima, tako će imati ogromnu najvrdu sa Laha Đelešanu. Zato neka se širi istina cijena moja, braćo, i neka istina bude ta koja će iz naših usta se širiti širiti drugima. Još jedna napomena, a to je da vidio sam škoro u svakoj prodavnici ovdje u gradu, da su već prodavci spremili poklone za djecu, za, no, za Ovaj, za nas u godinu. Pa će neko ti ići da kupi onaj poklon. Eto poklon dječ, nemoj ga uzeti jer je on skrojen upravo za taj praznik. Kupimo drugu stvar. A nemoj da kupuješ poklon ili poklončić koji je spremnen da se djeci kupuje za ove praznike. Sve su za praznike ne djeci. Zato siljena moja vraća, hvalim Allah da nas pomogne na istini, da nas na njoj sačuva, da nas na njoj učvrti, da nam istinu stavljeno pojasnjava i predstava istinom i da nam dađe okaževa ki dom danas pomena razčezima sistemom i da budemo da rekodovati i da budemo oni koji se bore za boreći kratis oni koji čere čere suda te finansari Allahu dela selamun alejkum alejkum nashe muheta Allahu dela selamun alejkum da možemo da vratimo Kur'an i sunnet kao da tore za rahmet Allahu انصحوا اخواني التتيرى اللي قاعدين يترافعوا يصروا والله ان شاء الله يشان الموري في هذه المجاهده كثير بيتقي الله باذن الله يشان الموري اللي يقصر في هذا الله تبارك السلام عليكم لناس تصينوا هذه التكله اذا ساموا قومي والله ارزقوا انكم اذا استرتم اذا جودوا قلت لنا لموتي فلقومي في القدس اعلى البيوت هيا فلذل وقت قد كان يأكل قوتي واليوم ماتت همومي برخمذ الجبروت برخمذ الجبروت برخمذ الجبروت برخمذ say